Гажа Десислава Замфирова, Гажа Йорданка Фандакова и Гана Вежди Рашидов за изключителната подкрепа в критичния момент. На екипа на МБАЛА, СВ, Иван Рилски, на проф, ДАРА Венцислав Бусарски, на доц, ДАРА Сем Бусарски, на Георги Георгиев, на всички, които работят в Баумпа, СВ, Наум и екипа на проф, Параскева Стаменнова, ДР Милущев, Накалин, Пепи, Албена,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 На Гъна Валентин Танев, Гъна Валери Кръстев и всички мои колеги от Съюза на артистите, че ме отмениха в ангажиментите, правейки отсъствието ми незабележимо. На Гъжа Зоя Паунова, на Дъра Милен Врабевски и на Гъна Георги Тощев, на Комами Антонио Таркуиню, на Приятелите Младен и Жизел Саботинов, на Николай и Кичка Бурови и на Момера за неизменната подкрепа по точния начин. Благодаря на всички приятели и колеги, които очакваха моето възстановяване и завръщане. Христо Мутавчиев. Благодаря на Даре Иван Груев, с когото се познаваме от деца и е един от най-добрите ми приятели, приятел е и на Христо, за подкрепата, помощта и за това, че ни обясни всички медицински проблеми и термини на разбираем език. Благодаря и на моята приятелка и редакторка Цветелина Сантулова,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 Минахме през ада, справихме се, заедно сме, всичко е наред. Забравихме го, животът продължи. Десет години по-късно моят приятел Христо в Тъвчиев получи инсулт. Име повика, заварих го с напълно неподвижна лева половина на тялото, не можеше да си помръдне ръката и крака. Лицето му имаше частична пареза, гласът му беше променен.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 Бина Бина Харалампиева, директор на «Малък градски театър» зад канала Благосин на Христо Валентин Танев актьор Валери Кръстев Глът, счетоводител. съюз на артистите Владо Шишков, продуцентът на филма «Миграцията на Паламуда» Галин Галин Стоев, режисьор Гъмов Станимир Гъмов, актьор Дарко Дарин Ангелов, актьор Димитър Джаров, рехабилитатор, приятел на Христо Додо Деян Ангелов, актьор Елица Мутавчиева – съпруга на Христо Живко Дончев – скулптор Иво Дионисиев – журналист, приятел на Христо Илка Илка Зафирова – актриса Ирини с актриса Ицко Ицхак Финци – актьор Ицу Христо Шопов – актьор Йосо Йосиф Сърчаджиев – актьор Камен Камендонев. Донев – актьор Киряко Саргирополус – директор на Софийски Куклен театър Колю Колю Карамфилов – художник Красимира Красимира Саботинова – близка приятелка на семейството. Ламбо Стефан Данаилов – актьор. Лиза Лиза Шопова – актриса. Мариус Куркински – режисьор. Митко Тодоров Зам – министър на културата. Пепи Пенка Николова – леля Елица. Пепи Гикалин – рехабилитаторите на Христо. Петю Петър Калчев – актьор. Пърти Иван Петрушинов – актьор. Рада Цанкова – художник. Сашо Ирени Александър Мурфов – режисьор Ирени Врамова – актриса. Севдалин Минчев – приятел на Христо. Славчо Инаско, Славчо Миколов и Атанас Пенев от БТР – музиканти. Стефан Стефан Вълдобрев – актьор, режисьор, композитор. Стоян Радев – режисьор. Фицата Филип Аврамов – актьор. Светелин Павлов – актьор. Чочо Петър Попьорданов – актьор. Бреговете на небето – «Онази нощ».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 Реших да отида до прозореца и да го отворя, ставайки, разбрах, че левият ми крак също не се движи, а се влачи. Докато преживяваш такова нещо, толкова нямаш представа за какво става дума, толкова си учуден и неадекватен, че няма сценарий, който да спазиш в такъв момент. Това са някакви мигове или кошмарни кадри, които чак като се натрупате един след друг, може да дойде и осъзнаването им, но когато видях,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 Беше оцеляване, исках да използвам водата, за да си охладя главата. Болеше ли те нещо? Не, беше ми страшно горещо на главата. До побърквано, но и из туалетната не успях. Тогава вече решив да потърся помощ. Легнах по гръб и започнах мъчително и бавно да се отпускам със здравия си крат към стаята. Напиках се, казах си, че сигурно на сутринта ще ме намерят така, и се ужасих.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 Колкото искаш, сега държиш правата на алкохола на масата ни. Така, пи тай, големият ужас, когато научиш такова нещо. те веднага ли те връхлетя, или след това? Лутанията започват в момента, в който осъзнаеш какво се е случило. Не става веднага, първо е пълен блокаш, а ужасът продължи доста дълго. Затова и аз много се чудих тази книга кой период да обхваща. Мисля, че трябва да е за първите няколко месеца само.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 Бъщата болница и ние срещнахме такъв лекар, който стана близък приятел на семейството ни. Казва се дъръха Джиенев. Без него всички щяхме да сме в лудница в момента. После ми се обадиха, че самолетът е кацнал и вече го чакахме при нас в болницата. Аз бях в кабинета на доктор Георгиев и говорех с него. Поскоро той ме успокояваше. Питаше ме и много неща за кръвното на Христо, за начина му на живот. Пие ли е? Пуши ли е?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 Всичките ми приятели ми звънаха. Не им вдигах, защото страшно се разстроивах като заговорех. Започнаха да идват хора. Първо Камен, после Мария, Колю, Лиза, Рени, Сешо. Голяма група все близки. И много телевизии. Много. Ужасна работа, Иана. По едно време ме криеха от всички, а аз седях на един стол отвън. За да мога да пуша, завиете с удаялото на портиера, понеже беше студено.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 Той малко по-мъдро или по, по начин да ти помогне да се центрираш. Всъщност много повече почувства в срещата, отколкото разговора с него. Физически ли, като присъствие, да, пак казвам, че когато дойде такъв като него при много по-млад човек, на когато се е случило същото, повъзрастният изразява подкрепата и обичта си, синтезирайки цялата си история в няколко изречения. В превод те значат, обичам те и няма страшно.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 че го е страх от нещо, но някак, в продължение на тези месеци, той само осъзна, че да изречеш страха си е оръжие срещу самия страх. Защото всяко изговорено нещо спира да е тайна, която разяжда и трови, и се превръща в задача за преодоляване в реалността. А, както всички знаем, няма непреодолими неща, когато всичко зависи от нас. Изплаши ли се? Да, когато разбрах, че не мога да си движа кръка и ръката и мога да остана така за цял живот.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 При всеки опит за изправяне му ставаше лошо и пък го слагаха да легне. Това беше адска гледка, проблеми при кацането, документален разговор с Христо Мутахчиев. Хаос си беше в главата ти в началото, Христо. Мисълта ти добиваше ли с времето поясен фокус или винаги е била бистра. Имаше един момент, в който изобщо не знаех какво става. Кога беше това, веднага след операцията, въобще не знаех къде съм и какво правя там. Това си спомням, колко време продължи, може би първите дни е било така, а някакви близки хора или лекарите не ти ли обясниха. Споменът ми е много неясен, но най-общо състоянието след операцията е страшна мътилка в главата, през която плуват няколко натрапчиви въпроса. Те могат да бъдат и много странни и неадекватни. Предполагам аз колко съм бил неля подстрани.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 След това също толкова бавно отново се спуска, докосва земята и прави няколко мъчителни крачки, пак в бяг, за да се отлъсне отново, и пак полита. Питах го дали има страх или мъчение в това, а той каза, че е огромно удоволствие и адреналин. Мъчението било в крачките на земята. Щастивец! Да, завидях му, имам друг приятел, който пък се казва Александър и си лети съвсем безпроблемно.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 И в крайна сметка тепнете е премазал Валяк, за да имаш тези съмнения. Същата радска физиономия е спокойно. Вече те познавам и знам, че ползваш чувството си за хумор, като криеш нещо. И явно не ме познаваш. Ползвам чувство за хумор, защото имам чувство за хумор. Били ми казала, ако има проблем. С най-голямо удоволствие, Христо. Лъжеш ли в момента. Не, не те.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 Добре, изпроси си го. Виждам Христо Мутавчиев, който е отслъбнал може би с десетина килограма и главата му се е смалила. Виждам, че има мозъчна операция заради белега. Виждам, че явно има проблеми с зрението, понеже, докато си нагласи фокуса, се напряга. Също, когато влизам в стаята, забелезвам, че ти трябват няколко секунди, за да ме разпознаеш.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 И досега не се сещам за поточна метафора, описваща какво всеки, оживил след суд, трябва да намери мозък, сърце и смелост. «Болката ти взимам» – документален запис на разговор с Христо му Нямам представа кой е звъннал на съпругата ми. Всъщност мисля, че Владо Шишков е бил. Казал и, че се е случило нещо много страшно с мен. Тя попитала, той контактен ли е. Това още от поморие ли е било? Да.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 Когато си помръднах крака, мисля, може би и хрумна, че е възможно всичко някак си да се оправи, ако аз положа достатъчно усилия. След това тази надежда започна да става поустойчива и стабилна. Голямата разлика усетих, когато ме видя да ходя. Май тогава си върна вярата в мен. Разбра, че аз няма да се откажа, и това и помогна да стане поуверена и посмела. Какво най-много ти дава тя в момента? Спокойствие, много логич и съм сигурен всички от тези неща, за които аз не искам да мисля, тя ще ги поеме. А тя какво иска от теб? Всичко. Ще й дадеш ли всичко? Да, тя заслужава. Какво би я е казал в момента? Цавата Арнем. На арменски, когато искаш да кажеш, че много обичаш някого, казващ, цавът Арнем, което значи, болката ти взимам. Това не е моето момче. Документален запис на разговор с лица му Тавчиева.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 Беше му мъчно, насълзяваха му се очите. Един път се разплака пред мен, но той тогава живееше мисълта, че другия месец ще е на сцената. Изобщо не осъзнаваше какво се е случило. Сега, като се замисля, и как да е осъзнавал в такова състояние. Или, ако е плакал, не знам дали наистина е разбирал нещо и му е ставало мъчно или просто е някаква моментна емоция, която го залива.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 Помня ръката му как трепереше, докато го бръсне. От вълнение и притеснение да не го нарани. Тогава и докторът помогна. Изобщо хаос и лутане. Къпането при лежащо болни също е сложна процедура, при която или се обтрива с мокри кърпи, или с спирт. И всичко това, докато човекът лежи. Така се мият и заби и всичко останало. Всеки си измисля система. Много важно също така е да не се получат рани от залежаването.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 Каквото се сещаш, не мисли дали е точна хронологията. Махнаха му превръзката, шегувахме се, че прилича на Франкенштайн, понеже половината му глава беше обръсната, с белек, другата с коса. Исках да подстрижем ми останалата, но той не ми даваше, защото му предстояли снимки. А бе какво да ти обяснявам от човек? Режисьорът също дойде да го види и той му обясни, успокои го. И в крайна сметка Христо разбра и го прие. Деня който успях да го убедя, щеше да идва славчо от БТР. Веднага му се обадих да вземе Машинка. Дойде милият и стрепере щирът се започна първата подстрижка. Много е трудно да се направи на някого, който лежи и не може и да се мести. Хем смешно, хем някакъв абсурд. Измъчи се, но успя. Справи се страхотно даже, а пък аз през цялото време, независимо от тези грижи, имах онова много неприятно усещане, че това не е Христо. Кога мине този страх? Изобщо кога спря да се притесняваш? Когато се видя в степи ти ми обясни. Ако някой го беше направил порано, щях да си спестя поне три седмици агония. Съжалявам, че не се обади в порано. Беше ми неудобно да се месе и да ви безпокоя. Разкажи ми за тези първи дни в новата болница. В голямата реанимационна стая лежа около седмица.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 Правей списъци кой кога да дойде, следях да не стоят много, за да не се измолява той, изобщо като военен се държах. Важното беше да не му се прекъсва рехабилитацията, защото трябваше да е много концентриран там. Каква беше тази началната? На една специална машина, Ияна. Не бях виждала такова нещо преди, но пак повторям, Христо беше след много, ама много страшен инсулт. Едва можел след тежка мозъчна операция и с парализа на цялата лева половина на тялото. Не съм сигурна дали това ще въжи за полеките случаи и за друг види инсулти. Аз разказвам за него. Джимми не е ли правил такава рехабилитация с машини? Не, тогава в България нямаше такива работи и дори не бяхме ли чували за тях. Това, което аз видях и Христо ползваше, беше един робот, който хваща болния и го премества.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 Само гледай да издържиш. И Яна, само като го чух това, ти не можеш да си представиш какъв товар ми падна от раменете. Все едно бях с огромна раница, ужасно тежка и в момента някой я свали. Понеже освен физическите проблеми, за които всички говорят, то има толкова пластове тази трагедия. На толкова много нива живота ти се променя. Толкова е непознато и страшно, че само въпроси в главата имаш, без отговори.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 Нещо подобно е, ако си скиор, който не е карал ски 15 години, и в момента се качваш отново. През нов опит го възстановяваш на практика, иначе умението го има. Разбра ли нещо? Да. Подобре ли ти е? Мисля, че да. Искаш ли да изядам по една арменска сладка? Винаги е помагало. Дай, говори ми, подобре ми става. Аз да не съм машина, Христо. Да не мислиш, че като те виждам да плачеш, мога да запазя спокойствие. Добре се справяш, а и аз не плача. Вътрешно пища, просто не го показвам, не плача. Важното е не да се фиксираш върху очакането на резултатите, а да живееш в момента абсолютно пълноценно. Тези потавания са ужасни и не ти ги разрешавам. Моля, ти и хората около теб, с които си преминал всичко досега, сте скачени съдове.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 Разговорите ни преливаха един в друг и ставаха все по-интересни и все по-нелогични спрямо ситуацията. Както се казва в една пиеса, тя не може да разбере правилата на играта. Все търси логика и последователност. Ами обясни че едно от правилата е, че няма логика и последователност. 27-ми болница, св, на ум, 20-ти, Знаеш ли кое е странно? Че много хора в такъв момент биха се обърнали към Бог.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 Всичко, за което посмееш да говориш или да споделиш, спира да бъде нощен кошмар или спазъм в корема, който те парализира. 18 болница, с на ум, 18 ча. Не трябва да се изпитва никакво самосъжаление. Ако си помислиш, ох, ужас, как сега ще живее от сега нататък. В мига, в който ти мине такава мисъл през главата, моментално трябва да я махнеш и да вървиш напред. Как се върви напред, прикован на легло.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 Не ги чувам. Не те ли е страх да не получиш втори инсулт? В един момент ми хрумна. Ами ако сега получа, ако утре пък стане, какво правим? И си каза буквално, ще правим същото, което правя и сега. Продължаваме напред. Пак ще минавам през същото, ако трябва, но продължаваме нататък. Няма нужда от това. Няма нужда, разбира се, и не е задължително. Освен филма, който ти предстои, какво още? Театърът, децата ми, жена ми, семейството ми, приятелите ми, театър, кино, пътувания. Малко преди коледа 2010, болница, св, наум, 18. осем Знаеш ли, Христо, Цвети Павлов ни пусна скоро една тема от Шустакович, по която се е побъркал. Казва се, вторият ваус, или, ваус номер две. Цяла нощ е слушал само него. Не го бях чувала, наистина е впечатляваш.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 Ти си измисляш малко май. Не, просто бях забравил, наистина. Не съм ял кит. Китовете ядат ли се? Има нещо, което се яда от кита. Не съм ял и акула. Не черноморска, такава да. Говоря за перка от голяма акула, което е страхотен специалитет. А, да, ял съм и нещо, което ти не си пробвала. О, аз всичко, дотук изброено, не съм, а и не мисля, че ще. Меча лапа, моля, Меча лапа яла ли си? Никога не бих и опитала. Мен още на конското ме изгуби. Страшно е вкусно. На мечката ръката. Да, къде? Извинявай, яде меча лапа. В калофер. В калофер сервират мечки. Лапа бе, и яна, не цели мечки. Таралеш яла ли си? Не, аз се придържам към човешката храна. Костенурка. Не, костенурката е много вкусна. И яла са мохлюви, с което не се гордея. Вкусни бяха, но и с тях приключих. Кое ти е любимото ястие? Даже изброи ми пет. Риба. Каква риба? Филе. Ох, Христо, все едно да те питам каква ти е колата и ти да ми отговориш, червена. Какво филе? Каква риба? Знаеш ли какво не съм ял, сега се сещам. Най-утровната риба, уназия японската. Която се подували, гледах го в един филм. Не, не балон. Друга е, забравих как се казваше. Ял ли си японска храна? Да, пак ливка лофер. Японска съм ял София, Яна. В японски ресторант. Доволна ли си? А тайландска? Да, на мен не ми хареса, много ми е парфумирана. Харесва ми индийската. Много люто бе, иначе е вкусно, ако имаш късмета да запазиш вкусовите си рецептори след огъня в устата и стомаха. С Владо Пенев имаме много приятни преживявания в Германия. Играхме една пиеса на Етиен Ребоденго. Казва се, коронацията. Та там намерихме индийски ресторант, във Ваймар. Голямо ядене беше, особено тарияки, страшно люто, ама вкусно. Подпалихме се, ей, взимахме имума на германските индийци с Владо. Ти не ядеш много, хапвам нормално. Тук много внимавам да не напълнея, понеже лежа през повечето време и има голяма опасност.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 Аз святко излизам. По принцип вечерям вкъщи. Такъв ми е режимът. Не мога да си позволя много излизания. Измолявам се през деня, така че у нас си седим, а и си имаме всичко вкъщи. Всеки си има всичко вкъщи, то на ресторант не се ходи от нямане. Питам те за някакви специалитети, които са сложни за приготвяне в домашни условия. Бих ял супа пача, много е вкусно. Все поискан става вкуса ти, признавам.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 От тази вечер нататък Йода си остана в женски род, но продължаваше да помага. Обещах му да я спомена. Ето правя го, били ми помогнала да се изправя. Преди години в културната притурка на вестник, Капитал, имах любима рубрика. Въпросите бяха еднакви всеки път, а отговорящите различни. Това беше любимата ми част от списанието.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 И а не дай така снисходително, а и каквото и да кажа, ще е по-ефектно от твоето. И на няма да ти е приятно. Кажи ти какво си отговорила за книгата. Интересно ми е, няма да повторям казаното преди години. От тогава са минали толкова много книги. Въпросът е да ги има. Да продължават да се пишат, да се издават и най-важното да се четат. Това е важното, а не какво мисля аз.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 Тръпката – вкуса на уискито, което пия. Изтръпвам, докато го пия. Аз тази дума никога не съм я харесвала. Защо? Тръпка си е много хубава дума. Да бе, като кифла, локва, бутка, пръчка, плюнка и бабуна. Все красиви думи – ох, тис твоите претенции. Или пък мравка – престани, учителят, йода, браво, човек цял живот се стреми да стигне до сан, учител. Ако някога успеш, мислиш ли, че ще си добър? Не, знаеш ли, на времето след репетициите с Гриша Островски, той ме нарече Доен. Аз му казах, че не е така и ако някой е такъв, то това е той. И тогава професорът ми обясни, че Доен не значи, че си възрастен, а да имаш опит и емоция. Аз мислех, че е друго. Ще проверя в речника. по проверих и намерих следното. Доен е най-старият в групата.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 И е много глупаво да не си го причиниш, особено ако това е твоят филм. След като си издържал в скучните и страшните части, е нелепо да не дочекаш хубавото. Твоят филм какъв е? Екшън. А твоят? За сега е комедия, но се надявам безболезнено да премине в фентази. Храната. Много се храним ние. А ми вкусно е бе, Христо. Много време отделяме на това. Аз лично правя и много други неща.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 От една страна, се появяват във важен момент, помагат, а след като са намерили причина да останат, значи, че и ти нещо си им дал. Колкото повече човек пораства и става поумен и по критичен, се нуждае от много по малко време, за да разпознае качеството срещу себе си. С натрупване на житейския и социалния опит и след много грешки и разочарования, разбира се, ставаш много сетивен към подобните на теб или към тези, които има смисъл да допуснеш в живота си.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 Мисля, че много дълго време и липсвах. Преди много работех, нямаше ме. И не говоря само като физическо присъствие. За друго не говоря. Сега, като си позволих това нещо да ми се случи, още повече удължих, уголемих тази липса. Като виждам тя как и колко се грижи за мен, разбирам аз колко съм ми необходим и от какво съм я лишевал. Трябва ли да се изричат тези неща на глас?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 Радвах се и по-детски се дразнех, защо не бях малко по-голяма, подяволите, даже не исках да излизам с вас двамата, изчервявах се, притеснявах се, изпотяваха ми се ръцете. Ти беше Дара Томасян. Заради теб чаках баща си, който снимаше «Клиника на третия етаж», да ми прати предварително касетките с новите серии. Десет години по-късно, в края на един август, който ме остави разкъсана между недоизживяните ми истории, стоя на терасата.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 Рени е много ценен приятел за нас се е лица. Те са с Те с Сашо са едно цяло и се допълват. Там, където той потъва, тя го води и обратното. За мен са едно и са скъпа част от живота ми. Като идва да те виждат сега, какво ти казват? Че много добре изглеждам и че не съм мръднал. Вярваш ли им? Познавайки Сашо и неговото чувство за хумор, поскоро се забавявам с коментарите му. Рени иска да съм спокоен. Иво Гилнисиев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 Прави я поносима и не толкова помитеща. Но смехът трябва да е от сърце, а не да го симулиращ, прикривайки ужас. Драмогласен и истински, както Христо го умее, тогава става заразителен и помага да отбора. И на летенето, помня, че Съгъмов беше много весело. Той се шегува с всичко и непрекъснато. Някако спя и в тази трагедия да намери смешната страна. Така е, близки сме с него, много. И ние. Работихме заедно с сериала «Клиника на третия етаж». Такъв снях падна и там, че чак не можехме да заснамем сцените. И аз така съм чувала. Когато идваше да ме види в болницата, ме е докървал до сълзи, понеже Хем не ми спастява нищо и ми се подиграва, Хем е с такава обич. И съм сигурен, че го правеше, за да вдигне бойния дух.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 гледайки се в очите, за да не объркат мелодията. Ако все пък се случеше, единият казва, глупък, не можеш да пееш. Другият му отговаря с умиление нещо нецензурно и след това продължават унази на слада, която изпитват само онези, които умеят да пеят добре. Няма да забравя никога тази сцена и всеки път, когато си я спомням, в главата ми зазвучава, «Райндропс кейп фейлин, он май And just like that, who are those fat are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those right are on my head, they За изненадите и забиещите врати. Винаги съм смятала, че когато лежиш и си болен, има толкова много неща, които могат да отсветят картината до някъде. От това да прекърваш деня в шарени чаршафи и в стаята ти да не е облушително тихо, до това приятелите ти да не спират да те изненадват, размиват и досъждат. Колкото и да ви се струва несериозно, повярвайте ми, прави чудеса. Аз например подарих на Христо топки за петън и го предизвиках в турнир за лева ръка с награден фон, хубави плавници. Той прие и подаръка, и предизвикателството. Сега остава аз да се науча да играя, за да грабна плавниците. Ей, такива едни неща. Разкажи ми най-неочакваните случки. В болницата ли? Да. Хубавите ли? За лошите вече толкова говорихме. Ами, например, Благо ми беше направил една елхичка от картон и като украса имаше снимки на цялото семейство. Беше прекрасна, изпрати ми я с колед отварна за коледа. Много ми липсваше детето, а сигурно и ние на него. Дако, Б, А. Дарин Ангелов, пък дойде една вечер само, за да ми донесе нещо. Една в кусокия, която много обичам. Двамата с брат му Додо, Б, А, Деян Ангелов, идваха често. Нали сме хъшове? Красимираме изненада с една камара шапки от Париж. Не една, а много. От тушенка до каскет. Страх от ниса. Ти ни подари, на мен и на елица. Котия, в която имаше бележка с надпис, и това ще мине.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 Така човек се чувства жив и обичан. Спомням си и една друга история. Бяха ме извели навън да подишам чист въздух, с количката. Болницата, св на ум, се намира в двора на клиниката за душевни заболявания. Един вид си бях точно на мястото. Та, седя си аз и виждам как срещу мен тича едно момче, което държи три мандарини. И явно към мен се беше насочил. Когато стигна, спря се, погледна ме в очите.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 Чакай малко сега, разбираш, че не можеш да си движиш половината тяло и не ти хрумва, че е страшно. Ами как да ми хрумне друго бе, и Яна. Тогава преценката ми беше много замъгляна. Е, хубаво, че стана дума, да се види как човек не се събужда от кома със всичкия си. Ти с какво всъщност го съвняваше тогава това състояние? Все едно си си изключил крака ли? С нищо не съм го сравнявал.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 Я накарах да си върже крака, свит, в коляното, а ръката й завързах зад гърба й. Тя понече да направи нещо и веднага падна. Ако не се опитате, няма как да сте наясно. Ако не сте наясно, не давайте съвети. Аз съм прекървала цели дни с вързана лева ръка, за да се опитам да проумея за какво става дума. Аз Христос и имахме една игра, която изглеждаше горе-долу така, как например ще си сложа паста за зъби на четката.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 Хубаво е първо да се облечеш и обуеш. Нелепо е да се пуши гол и бос. Как да си вържа връзките на обувките тогава? Ще си вземеш без връзки и с обувалка. Как да си обуя на сам? Ще се научиш, то е уникална хореография при всеки. Невъзможно е. А как се научи да си обуваш чорапите, помниш ли? Беше много сложно, но успя накрая. Ама панталона ти има копчета и колан. Ами носи поли бе, Христо. Как да се затичам?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 И всяка сутрин започнах да се опитвам да го повидам нагоре, но без никакъв успех. Това я ядосваше ли те, неставащо и не неставащо и ми се пълнеха очите със сълзи. Вбесяваше ме и зверски ми се плачеше. От безсилие, страшно се напрягах и крещях, докато се опитвах. И накрая един ден леко го мръднах. Нямах търпение да дойдат близките ми, за да им се похваля. Беше страхотен момент.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 Просто дълго стоях затворен тук. Мотивацията ми е, че животът ще бъде даже по-хубав след това. Дай заходенето да довършим. Започнах с помощта на рехабилитаторите да се изправям от положение. Също не лек процес. Този етап е решаващ, за да свикнеш да пазиш равновесие и да центрираш тялото си. Когато успеш и добиеш увереност, се започва с една много внимателна стъпчица с чужда помощ. Заставаш на двата си кракали.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 След това да опитвам каквото и да било. Освен това днес ми се искаше да отида до съюза на артистите и ми предстоеше по-голямо натоварване. Затова това казах на рехабилитатора да не се претовървам с упражнения в салона. Аз и без това после ще ходя, ще се движа. Не, искаха да ме изведат на сняг да съм стъпвал. А бе ще се измоля много бе, хора. А те, стига си хленчил. Не ме послушаха.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 Попитах рехабилитаторите и те ме увериха, че скоро ще мине. Ти помниш ли при Джими кога изчезна? Не помня добре, беше отдавна. Мисля, че когато започна да се движи, лека полека мина. Голяма работа е Джими, Вдъхновяваме, като го гледам. Той е джедай и го доказа. Само да ти напомня, че в момента нито пие, нито пуиш, внимава с какво се храни и много спортува през летото. Той е джедай мастър.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 След като с него се разходихме заедно тук в двора, казах на рехабилитаторите, гледайте какво става бе, хора. Това е мой приятел, който е бил позле и от мен. Голяма работа е, голям човек, на времето, когато той започна да си движи ръката, но не беше напълно възстановена, понякога я забравяше в странни пози. И докато той с гясната си пие кафе и нещо обяснява, лявата остава забравена например да държи въображаема мухичка. Ох, oh, ще ме умориш от смях. И моята в момента е странна. В легнало положение ръката е по-добре да е опъната до мен с дуан, обърната нагоре. Но понеже веднага се свива, върху нея се слага някаква тежест, за да я държи в правилна позиция. Имам си едни турбички за тази цел. Пълни са, мисля, с сол или с пясък. Няма значение с какво са пълни, важното е да вършат работа. Имам и превръзка за ръката.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 или някак я натиснеш с тялото си и я чупиш на секундата, а може и да не разбереш много дълго време. Ако виси надолу, пък, отича. Подова се ужасно и посинява. Това е опасно. Всеки ден елица ми прави един масаш с крем, за да не изсъхва кожата. Важно е, лошото е, че понеже не я усещаш, ти я забравиш и нямаш никакво съзнание да я пазиш, например, или дори просто да я поглеждаш от време на време. Не знам как да ти го обясня.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 Никога не занамалявай единия крайник за сметка на другия. Тренирай си сам лицето и погледа. Мигай, прави грима си, усмихвай се. Каквото и да ти коства. Сам с огледалото, всеки ден по малко прави чудеса. Втори, всяка една част от тялото е еднакво важна и лицето, и ръката, и кракът. Щом нещо се раздвижи малко, значи може повече. Трети, и яш само неща, които обичаш. Ако не ти е вкусно, не го яш. Б. А. Ако си гладен, трябва да се храниш. На гладен стомах нищо не става. Четвърти. Слушай музика. Б. А. Само ако това ти носи удоволствие. Пети. Ако ти се измолят очите или те дразни светлината, веднага ги затвори. Шести. Смей се, забавлявай се и разсмивай другите. Това лекува стройно по голяма скорост от всеки психосеанс. Б. А. Колкото и да е странно и тук има място за чувство за хумор. Седми, не оставай дълго сам, срещай с приятелите си. За да дойдат, трябва да ги повикаш. Мъжете приятели те рад да се мобилизираш и дисциплинираш, Б, а жените приятели също. Осми, избери някого, за когото ти да се грижиш емоционално. При мъжете бащинството, кавалерството, обичта и любовта отключват компенсаторни депа в мозъка, които са много мощно средство за възстановяване.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 Има моменти, когато мълчанието се превръща в диалог, в който изплуват най-големите тайни. Не винаги се получава, то е едно особено мълчание. Трябва да е оглушително тихо. А на Арин, понякога си мисля, че работата ми на драматург е да слушам. Не да измислям образи, да ги нетовървам с биографии и да преплитам житейски истории.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 По Скоро се дразня, че искаш да чуеш нещо, което не съм сигурен, че съм способен да кажа. Не ме познаваш толкова, затова не гадай. Говорим си, Христо помълче известно време и започна. Понякога се влюбвам в тишината. В нея има много любов. Цветове и обострени сетива, тея музика на мълчанието. Случвало се е, когато я открия, да не мога да изляза от нея. И не искам. Седя свит на кълбо, като в дупка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 Знаеш ли, че преди нямах особено отношение към думите? За мен бяха като условен рефлекс. Сега вече, може би с натрупванията, разбрах значението наказаните и на спестените. Понякога съм изричал думи, които после се чудех къде да дяна. Не искам да ми се случва отново, а обожавам емоцията, чувствата. Аз съм емоцията, тя ми е горивото, карам е да усещам, че съм жив.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 После и с теб, и с Сашо. Помогнахме ли? Много. Значи продължаваш да търсиш отговори. Лутането не е свършило. Понякога идните дните меса сипват, пълни с такива глупости. Заради тях душата има нужда от постоянна рехабилитация. Трябва да се въведат годишни прегледи и за емоциите, защото това, което влагаме ежедневно в баналностите, чувствата, които изпитваме всеки миг към всичко, ни изхабяват и убиват скоростта на живеенето.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 Ти, знам, че си по нощите. Да, заради осветлението, повече ми допада. Един мой приятел веднъж ми каза, нощта е твоят мрачен континент. Мрачен, но велик отговорих аз, а и е най-големият. Тук Христо реши да се включи съвсем на място, аз спя проводно и нищо не помня. Браво, кажи за твоите сънища, нека да се знае, и Яна. Не мога да спя, но ако случайно успея, сънувам и заради теб.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 Знам ли и аз, тук идваш толкова изморена понякога, че решив да попитам. Гледай си инсулта ти, не мога да ти стъпя на малкия пръст с моето безсъние. Как би го описала като писател? Инсумнията ли, липсата на сън те отвежда до заключени помещения някъде в душата ти, за които не си и предполагал, че съществуват? Почти винаги едно от тях се оказва бар. Ще ме умориш от смях, Яна. Ти си спиш спокойно, няма как да ме разбереш.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 Повечето случаи е от лакомия или непохватност. Обичам коледа, елхите, коледния дух, изобщо празника. Харесва ми, че е три дни и всички някакси са подобри или се правят, не знам. Веднъж четох, че в големите градове по коледа имало помалко престъпления. В малките си било същото. Та коледа, коледните играчки, елхите, мирисът на канела и подаръците. Чудо, мразя, когато съм настинал.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 Труман, думите никога не са ме впечатлявали. Поскоро тишините между тях. Напоследък обаче си давам сметка, че не трябва да се мълчи, защото, когато избубиш някого, ти остава самоизреченото. С него разполагаш и то единствено е някакво доказателство, че нещо някога се е случило. Ана, аз за това пиша. Труман, не пишеш от 10 години, не ми ги пробутвай тези. Ана, не пишех, защото помнех.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 После се случи нещо, мина време, много време и той ме забрави. А аз чеках. Труман, още ли чакаш? Ана, допреди пет дена да. Труман, какво се случи? Ана, реших да спра да чакам. Завръщане в бъдещето. та та та та -та, та та та та Това е опит да изпеем, четейки, или обратното, началото на основната тема от сагата за Индиана Джоунс.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 Той беше най-очуденият човек на света, Яна. Знаеш ли какво е значението на думата изведнъж? Ненадейно, внезапно, лияско, без преход, изневиделица, неочаквано. Трябва при обясненията за болестта, за инсута, да сложи ми това, че идва изведнъж и никога не си подготвен. Но сега вече си е в къщи, какво се промени? Много неща правеше, които сега няма кой да ги свърши. Странно ми е, че аз карам.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 Надявам се да е променен в много отношения. Ти как мислиш? Мисля, че е по-мъдрял, но иначе си е същият. За кратко време е натрупал огромен житейски опит. С всички ние е така, не е нещо изключително. Може би си права, в момента какво според теб му доставя удоволствие. Всяка промяна или напредване при рехабилитацията го радва много. Когато работи също, свръщането в съюза на артистите той направо светна.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 Много ми е трудно, надявам се да мине, бързо се свиква с настоящето, защото реалността е много помощна от спомените, каквито и да са те. Още сравнявам и помня и това много ми тежи. Колкото по-интензивен е животът ти в момента, толкова повече те отдалечава от миналото. Особено ако направиш така, че сегашното време да е по-интересно. Направих 10 опити да напиша смислено опътване за «след болницата».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 които са съвсем отделен проблем. При словесната селата от остата на болния излизат безсмислени фрази или думи и, ако не си подготвен, много плаши. В се, говорят на умалителни, често им се гади. Много лесно се изморяват и им става лошо. Мерят е кръвното. След операцията много отслабват, после много напълняват и двете са опасни. Леглото трябва да е високо и удобно за ставане и лягане и за масаж.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 Всяка година организира доброволци от цял свят, които пътуват до различни страни, облечени като клоуни, и дават надежда и радост на деца си раци, болни от различни болести или просто обикновени хора. Неговият живот е предмет на филма Пач Адамс» с Робин Уилямс в главната роля като Пач Адамс. В момента живее в Арлингтън, Вирджиния, където се опитва да лансира нов модел на здравеопазване без спонсориране от осигурителни компании.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 Какво видя? Ама ти няма да ме оставиш да го забравя, явно. Кажи ми, добре, видях те да лежиш на налегло с изкривено лице и уден, мътен поглед. Лявата ти ръка беше страшно слаба и сива. Не можеше да ставаш. Гледаше в тавана, крещеше с ужасен глас и пееше фалшиво. Беше адска гледка, няма да те лъжа. Уплаши ли се? Очаквах да е и по Няма как да останеш равнодушен, Христо, няма как. Кое най-много те уплаши? Че не си с всичкия си? Наистина ли? О, да, е, не бях ли адекватен? Нали съм бил? Въпрос на гледна точка е, за мен адекватен не е само да се обръщаш, когато те извикат по име. Ужас! Да, ужас беше. Кога се успокои? Не помня, аз много неща не помня. Имам тази самосъхранителна способност. Сега я преподавам на Елица. Тя скоро няма да забрави. То не се забравя лесно. Години минават. Ти на колко години беше, когато това се случи с Джимми. Поважното е, че той беше на 30 години. Аз нямах значение, и при него ли заради кръвното стана. Не, но също не разчетохме симптомите. Мислихме, че главата го боли заради очите. Сега е спортист, жив и здрав. Трябва да му сложат снимката в такива болници. Да бе, той за това си мечтае да украсяват болниците с неговия лик. Сериозно говоря. Аз пък ти казвам, че един от начините да се излекуваш е да не живееш като болен. Случило се е, осмислиш защо, вземаш мерки, ако трябва, го и продължаваш. Забравяш, става ли, става, мислиш ли, че някога ще ходя нормално. Сигурна съм в това, защо, защото нямаш друг избор, а и не мисля, че е непостижима задача в твоя случай. Въпрос на упоритост и усилия е, а ръката, чули ме за упоритостта. Чухте, нали знаеш, че ми как проходи? Сходене, да, без да спира, без да ползва бастун, без количка. Ходене, беше страшно мъчително, но виж резултата. Какво би посъветвала всички като мен? Не спирайте рехабилитацията, каквото и да ви коства. И физическата, и унствената. Кажи ми за ръката ми, ще се раздвижи ли? Да, откъде знаеш, вярваш ли ми, на всяка дума, тогава не ме питай, а слушай.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 Очите са си на мястото, слава богу, но заради нарушеното зрение от тяво и там има един хаос, докато наместиш фокуса. Става ли по-добре с времето или съм като каракунджол? Тук искам да сложа пояснение точно какво е каракунджол, за да разберат всички, колко точно се описа Христо. Каракунджол, още каракунджол, каракунджол, каракунджол, каракунджер, Киликандзер е фулклорно създание, което плашало и вредяло на хората. Караконжулът наподобявал космат човек с голяма глава, рога, опашка, едно око и един крак. Кажи ми, оправя ли се това с очите ми или така ще си остана да се блеща и да плаша? Вече всичко е наред. Това беше само в началото. Значи погледът се върна. Да, а и аз ти казах, когато се върна. Всъщност е лица го забеле за първа. Кога беше? Когато дойдоха от театъра, да те снимат за първи път.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 Кога се вдъхновяваш, когато виждам, че помагам. и когато проходи също, разбирам, идеята за книгата не те ли вдъхновява. Ти как мислиш, знам, че Париж те вдъхновява, книга за инсулт не знам. Хубаво ме чуй сега, освен Париж мен лично ме вдъхновява ти, подводните течения, плитките и дълбоките води, вълненията, бурите, изгревите, залезите, тишините... Лумите, дълбините, мъглите, ветровете, рифовете, фюркуазите, проблясъците, миражите, мечтанията, сънуванията, събужданията, дразванията, проглежданията, бълнуванията, въздишките, музиката, носталгията, нощите, безсънията, сънищата, семейството ми, стиховете, спомените, Глътките, думите, бездумията, предчувствията, ясъкът, Погледите, ръцете, усещанията, парфюмите, вярата, опияненията, покоят, писмата, ненаписаните писма, димът, изкачванията, безтеглавността, гордостта, невинността, очакването, интимността, тайните, споделените тайни, близостта, радостта, дъждът, ароматите, водата, крайностите, вятствата, лудостта, премълчаванията, приятелите ми, понечванията, абсурдите, звуците.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 Но има и други, които са в пълно съзнание и остават много дълго време само с страховете си. Трябва да измислим нещо, Христо, може би всъщност това ни е задачата. Ин Memoriam, някъде в края на Юли, в Камарица, 21 г., тази сутрин на 43 години внезапно почина една от ярките личности на културния живот в Пловдир журналистът Иво Дионисиев, получих едно съобщение от Христо, Иана, моят приятел Иво почина.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 А за другите не знам какво е, но всички, които се занимаваме с това изкуство, се надяваме да бъде наша кислородна маска, както стана за Христо. Разбрах го, когато той почти избягал болницата, за да отиде на генерална репетиция на колегите си. Убедих се и когато в едни от най-тежките си моменти започваше да рецитира реплики от пиеси. Разбрах го отново, когато до долеглото му залепен лист с цитат от сирано от Юбержерак.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 Христо, ето следващата ти роля. Започвай да я учиш от утре. Откъс от пиесата, хората от ос. Сарт и Труман са ми. Труман, на времето ми беше забранено да плачем. Не беше мъжко, срамно беше. Сега пък не можем да спрем. Сарт, на какво плачете? Труман, аз лично вече мога на всичко. Сарт, без причина ли. Труман, когато един мъж плаче, винаги има причина. Повярвайте ми.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 А тази, о, тя е глупоста. Напирате отвред, ще ме срезите, зная, но аз ще се срежавам, свален дори на края. Върти сабята си и спира запахтян. Елате, подлеци, ограбили от мен. И слава, и любов! Аз път неопетнен ще отнеса от тук съкровището свое. О, то остава чисто, ненакърнено то е! И аз пред Бога с него след миг ще се явя, останал непреклонен и с вдигната глава. Пада, с вдигната сабя.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 Когато разбера, че не съм сам, много обичам живота, защото е прекрасен. Това казах Лиго, Яна Борисова, Да бъдеш, Христо Мутавчиев, Българска, Първо издание, отговорен редактор Наталия Петрова, редактор Светелина Сантулова, коректор Кремена Бойнова, технически редактор Божидар Стоянов, на подготовка Мирослав Стоянов, формат 60, Печатни коли 13, Аджпи, и ти Ме.